Ondarribiko Simizarga, hauzola urbilu gara, jaizkibelgo magalean, hain justu ba e, Arizpe, baserri, ba eta nekazale txera, bertan topatzen dugu amaia gorrotxategi, aizpe olea kaixo. Kaixo, egun honen. Gaurkoan ikastolen iragana, oraina eta zagatik ez, ere, geroari buruz ere hausnartzeka aukera izango dugu, izan ere, e, txingudi ikastolan, irungo txingudi ikastolan, berrogeita, lau urte e, eman dituzu, andele irakasle lanetan, eta erretiroa, edo erretreta jubilazioa hartu berria duzu, ikasturte bukera honetan. Hori da, bai, bueno, txingudi ikastolan egia esan, sorte handia izan dugu, Gu, gure plantilla oso, oso egon korra izan da, Eta urtean alibidez 4 irakasle eh retiratu gara eta guztia berrogei urtetik gorako lana egin dugu bertan. Ta bueno, hori ba, ba, egia esan oso pozgarria izan da guretzako eta pentsatzen dut garrantzitsua baita ere e, irakas, e, irakaskuntzan horrelako egonkortasun bat ukitzea. Gaur egun ez dagoena, gaur egun ditugu lankideak, urte batean gure gana etortzen direnak, egiten dute urte bat, urrengo urtean ez daude hemen oposaketak naiz oposaketak gain ditu, ba, ez dakite urrengo urtean gurekin egongo diren, eta horra da biltza, gure gazteak egia esan ez dute guk izan dugun sorte hori. Ni emeretzi urtekin hasi nintzen ikastolan, eta bueno, pues, iruro egitea urtekin bukatu dut posik, uh -huh. egin asan, posik Bai. E, berez, sortez, beresz sortzez zegamakoa zarela aipatu duzu ondar bitartua aski ondar bitartuan hala nahi ere eh aipatu duzu ba urtekin hasi sinela txingudik astolan beraz e, askotan garaietako ba ikastolak edo idealizatua bituko nolabait ere baina ez daik nolakoa zen eh garai hartako txingudik sartu sinelarik jakina, gu, ba, gurasoek, azken batean absolutako ikastola zera bai bai bai e, ni ikastolan 19 urtekin hasi nintzen, ni udaran e, izebaren etzera ba eratu zen lan egitera eta lagun bateka ipatuzi da batxingudik astolan behartzutela e, irakaslea bar zituztela. ni momentu horretan euken e, e, aurrezkuntzan lan egiteko pueri kultura deitzen zen tituloa eta bueno, urte betetarako eman ziaten lana eta bueno, pues luzatu da bu, guzti hau, luzatu da eta niretzako izan zen oso, oso gauza garrantzitsua egia esan, zegamatik etorri E, beste modu batea hitze egitea, ff, bazituen bere zailtasunak. Ni ez nitzen ausartzen gure klaustroan hitze egitea ezerren Gero hor bat zeuden ere ba, ezberdintasunak, ba, ginen ba, titulo gabeak ginenak, bat titulodunak eta bat zeuden Eta hori ere, soldata ezberdina izaten genuen. Orduan bueno, meik ba, kostatatu zitzaidan e, ateratzea magisteritzako tituloa, ikaststolatik bo, arratzaleko bostetan atera, seiietan seminarioan sartu, gabeko hamarrak arte eta laegin nituuen niru urte. Baina egia bueno, e, esan ba, lortu nuen hori ere. Eta oso oso pozgarri izan zen. Oaindik ametse egiten dut askotan Oainnik ez dudala titulorik, Pensa ze eragina izango zuen momento horretan, horrek, bai, bai. Oztokadak. Gara jai eta petsatuko ote zenuen ere, berroa eta la urte emango zen nituenik txingudi ikastolan bertan, e, baina e, ikastola eta eskuntza sistemaren garapena bilakaera osoa bizitu izan zara, e, parte zara, nolakoa zen garaia haietan eskuntza beraz eh bueno, ba, irun ere asko aldatu da argi dago gogoratuko dugu Txingudi ikastola ondarribiko lurretan dela baina e, berez irungo irungo ikastola ikastola dela 40 e, urtetan, 4.5 betan erabate aldatu da bai hasi nintzenean e, gaur egun e, Txingudi ikastolan e, jaizubian dagoen e, eraikuntza hori egina zegoen baina aurrezkuntza auzuetan e, ginen. Orduan, ni hasi nintzen adibidez, gaur egun e, Oiaso Museoa den e, e, eraikuntza horretan. Gu sartzen ginen, ikastolako sartzen ginen, beste ikastetxe guztiak, zarra zegoelako eraikuntza hori uzten zuten, eta gu sartzen ginen. Orduan, ni hasi nintzen hor, Junkal Elizaren ondoan. Baina, bueno, gutxi egin nuen, denbora gutxi egin genuen, zeren paretak e, oso gaizki zeuden, eta izkenean, ealdatu behar izan genuen, baina momentorretan horretan zeuden Junkal, bat zegoen eh, ere, Guzkiza bai, egin dituen beste auzo batzuk eta bueno, pues, horregia esan bat zituen bere aldeonak bere aldeona, niretzako izan zen gurasuekin jarremana oso, oso zuzena zela eta gurasuekin, pues, larun bat eta igandetan, askotan paretak margotzen, e, gauza konpontzen, eta horrela pasatzen genuen. Guraso aldetik zegoen, izugarrizko jarrera ona. Orduan elkarlanean oso oroimen hona ditut. Gaur egun, gauza horiek asko aldatu dira. Gaur egun hori ja, pentsae zina da, pentsae zina da. Gura soen implikazio aldetik edo, bueno, bas, eredu aldatu delako? Eredu behar? aldatu da ere, egoer ere aldatu da, orain dibidez, daude, denak centro e, batean, eta ikasle guztiak, gehienak autobuses etortzen dira, eta orduan alde horretatik, pues bai, aldaketa haundia, haundia dago pedagogia arlotik ere pentsatzen dut, ba, behar hogeita urtetan, e, txingudik astola bezala gainerako eskolatik astola guztietan, aldaketa izugarria izan dela, hori agerikoa da, baino era bat aldatu da? Bai, bueno, asiera batean, asiko purutik, hogeita e, ikasle ikaslekin, egon nintzeni, ni, eta hogeita amabi ikaslekin e, bakoitza zituen e, arazo edo ba zeuden hori guztia, tutorearen lana izaten zen, etzegoen ez peterik, etzegoen ez itzailerik, psikologo bat bai bagen nuen, baino asko aldatu zen, alde horret. Eta gero, ba egia esan, kopurua asko aldatu da, baino baita ere egiteko moduak ere bai. Gaur egun, teknologia asko sartu da. orduan ez dakit noraino, noraino hori onura baden. Nik... Lanegin dut modu ezberdinetan tokatu zaita hizkeneko urte hauetan askor reziklatu behar izatea, batez ere kobi da garai horretan izan zen oso gogorra, oso gogorra ren ez geunden prestatuta klaseak horrela emateko, bakoitza gure etxean ginela, eskerra gure mailan, bagenuen oso irakasle trebatua horrelako... Gauzetan, eta berak erakutsi zigun, egin beharreko guztia. Eta, bueno, pues, gauza horiek ere aldatu dira, pensa zen eretzako, holako gauza bat gertatuko zela eskola, itxi, ez, ez, ez nintzen imaginatzen. Eta hor, bai, hor pasa nuen oso momentu txarra, egin esan, batez ere, zenbait ikaslekin ez ginelako iristen, e, bera iekina remanak ez. Orduan bueno, bai, momentu gogorrak. Eta gero ba bai pedagogia aldetik ere, pues, bai, aldatu dira, Bani, bueno, beti bai, egon izan gertxokoak txokoetan, gero ikasketa kooperatiboa ere oso garrantzitsua izanda, asko bultzatzen dugu hori. Eta bai, bueno, nik gustot emaitza honak ematen dituela, bai. zunen 44 urte hauetan ba gurasuekin harremana aldatu egin dela eh bai implikazioa gurasoen partetik eta hezkuntza eredua ere aldatu belako berba da gurasoek delegatzen dutelako gehiago gaur egun beno ikastola txingudi e, zentro handiagoa bilakatu delako ere aurrak autobuses eh, doaztelako ikasolara aurreidago kienez ere irun berrogei urteagoetan erabat aldatu da, gaur egun uste dute ma, biztan lehen euneko ama bosta atzerriko jatorria duela garai eh, garaibatean berbada herri euskaldun zen gaur egun baino eh, euskaldun ze aldetik eh, geletan eh, asko aldatu da ere, ma ikasleekin egin beharreko lana? Bai, bai, guk beidale, hasieran esaten dizutnik ogitamabikiko taldean eukan, eta talde horretan zeuden bos famili, erdal ak Baina inmersioa zen zen beste guztiak euskalduna ziren. Orduan hoie, bost ikasle hoie, horiek, bostfamlioiek guztiz euskaraen alde zeuden. eta ikasten zuten primeraan ja bost urtetarako aurrak, aurrakan gaur egungo kopuruekin ezin da konparatu, gaur egun dituguz, lehen hasiera batean egie esan banatzen genituen e, talde euskaldunak gela batzutan eta erdalduna beste batzutan eta egia esan E eta F tokatzen zitzaigunean ff, lana izaten zen ba, bikoitza. Gaur egun ja denak nazten dire hasieratik, euskaldunak eta gaztelera hitz egiten dutenak. Egia esan ikustu eta etxean hizkuntza euskera dutenak hori pues, hor daukatela, eh? eta ikasten dutela. Eta bestentzako ere oso lagungarria dela, eta aberatza, oso aberatza da. Ba, eta ezagutzea, ba, beste Beste toki bateti datozenak, beste erlijio badutenak, oso desberdinak haizken urte hauetan tokatu zaigu denetatik. orain ukraniko historia honekin ere, pues hartu ditugu ikasle pila bat, e, zertxore ez dakitenak, hoiekin, baino aurrak egia esan euren arteko harremana zorgarria da. zorragarria da. Askotan ikustotelduak jartzen ditugula oztopo gehiago, baino ikasleen arteko aberastaun hori, benetan aipatzeko Hor aipatzekoa da. Pandemia aiipatu duzulen ere, hor aurrek erakutsi dute zenolakorez resilientzia eta egokitzeko gaitasuna duten ere? Bai, Ni be bueltatu ginenean, e, a egun ziren mekaina iraile artez ziren bueltatu. Orduan lehenengo aketa bat jarri niena izan zen behar hartu horritxuri bat eta jarri erditi, erditik marrra bat egin eta jarri alde honak eta alde txarrak eta benetan... E, alde honetan denek jarri zuten askoz denbora gehiago egun gara gurasoekin. Eta hori, niretzako izan zen oso datu garrantzitsua. Nik uste hori oso oso garrantzitsua dela, bentzietzakit. Otor Otordu bat ikaz e, e, zeme alabekin egitea ez. Nik badakit gaur egun posta itasun asko daudela, eta baino umekin egotea hitz egitea, Gaur egun, ikusten dituzu, txiki-txikitatik, bere mobiliarekin, pf, benetan zutan jartzen, naiz? Bai, bai, bai. E, Baliabideak bideak aipatu bitugu, ba, gaur egun eskuntza, ba, sistemak berez, ba, balia, balia bidegeiago eskaini beharko lituzke, ustez ala da, e, zentzuentan, e, behar berezia bituzten aurrekin, hor bai beharra da urratx, haundiak eman dira, azken lau amarkadotan? E, gaur egun, e, esaten, lina, lina, nahi naipatzen izuna, lehen zenuen taldean, Behar berezia zituena, eta ezken finan zurea zen. Gaur egun badituzte ezitzalea, petea, ordu askotan egoten direberaiekin, tutorearen zako ere <coughs> laguntza handia da. Bai, nik uste dut gauza horietan, obekuntza nabarmena, nabarmena izan dela. Beti hobetu daiteke. Hori ere egia da, eh? zeren, bueno. Baina, bai, bai, nik uste dut obekuntza izan dela. Oztokadak maia gorrotxatik aipatu dugulen, ba, berrogeita urte ondotik, erretiro hartu berri duzula, ba, txingu zu bezala beste lau irakaslek, ez A aurtengoan, e, nola nahi ere, kalkulak egin ditut, lehen esan duzu, gaiteamabi ikaslea ziren, behar badarratioak apaldu iraztakit, baina bat azbestekoa kontuan hartuta, mila egun, ikasle bai jaso bituzula ez, gelan, edo ez, ez, gehiago? Ezen, ez, ez normalean ziklo oso egiten dugu, Aha. orduan berrogeita laburtetan, e, bos, Ogeita bi edo horrela talde. Mm -hmm. Baino gero horre nuen tarte bat ere jangelanegon intzena 5 urtez, hoiek ere kendu beharko nituzke 500 da piko dira. Nik orain egin ditut zerrendak denenak eta bueno, hortzeari naiz lan hori egiten. eta bueno, nahiko lortu ditut, bai. Hori galdutu behar nizun 44 urtez, hainbeste aur belaunaldi desberdinak berba da garaibateko ikasleen semehala bak ere jaso izan ah, bituzu. Bai. Dena gogoan han dicho eso. Geiena. Geiena, asko ditut gogoan. Eta hori esaten duzuna, ez? Pues, e, izan ditut neri ikasle hoien seme alabak. Toie izaten die, bueno, ni naizuen alderinu amona, eh? Eta Farritoni, bai, bai, ni izanitzen zura aitatxo do amatxoren eh irakaslea 34 eta 5 urte zituenean eta bidatzen ba, dizute horrela. Baino bueno, bai, bai, bai, tokatu zait. Noski beste urtetan dena, bai, bai. Eh, Txingudi hainbat irakase izan horreta, esan bezala, ba, eh, ibilbide osoa, bizitza osoa emandu zuten Txingudi Kastolan horrek ere, eh, badu zerbait ona, ez? behar ber bada, gurasoekin naiz eta harremanak aldatu diren, e, konfidantza puntu bat ere. Bai, bai, ni guk adibidez badaukagu taldetxo bat. Pues ya Geignar erretiratu da zeudenak, gu orain sartuko gara talde horretan, baina gu mantentzen dugu pues, egiten ditugu urtean, pues, eh, afariak, eh, irteratxo batzuk, antolatzen ditugu eta nik eh, egiesan irakasle hoiekin dudan harremana pues, urtetakoa da eta pues asko maite ezdoan jendea, jendea da. Bai, bai. Gurasoekin ere ba, konfidatza puntu bat ezagunak saletelako, ez? Berrogei urte ondotik, azken urte hauetan argi dago, ba, berra da kalean ez dakit egunero, baina asko atopatuko bituzo ikasle horiak? E, bai, asko, asko, eta etortzen direnean, eta bimuxo ez amaten dizkizutenean, eta zegoi, ez da, oi, gogoratzena ez nolera amaten gintuzun zure txera, kotxean, bazkaltzera, eta zer gauza horiek ere eiten dituen. Orduan gaur egun, pensezinak diren gauzak. Egia da, asko zurbila zela, Gure harremana bai guraso eta ez ikaslekin ez ikaslekin orain ere keston harremana daukagu Baina, momentu batean aipatu duzu jangelako ardura ere, izan zinean ez dakitzen urtetan, baina, hori beste funtzio batzuk dira ere, azken batean, bueno, eziketaren parte ere, bada, bada aurreke ondo, ondo jaten, ondo elikatzen ikastea eta ondo portatzen. Bueno, bai, bueno, bain, edi, bi mila laugarren urtean eskatu zidan zuzendariake hartuko nuen jangelako ardura, eta ez nitzen kapaz izan ezetzen zateko, eta bost urtez izan nintzen jangelako arduraduna E, mila eta egun ikaslek, e, bazkaltzen zuten, irutxandetan. Eta, bueno, pues hor aldaketa batzuk ere egin nituen, e, jangelan sartu nintzen ean, da ikusi nituen mai guztia sakabanatuak, bueno, ni hortan nahiko maniatika naiz eta jarri nituen denakilaraka, gero beste gauza bat egin genuena izan zen, zarata izugarria sortzen zen, hainbeste ikasle, eta orduan aldatu genituen bandejak, lehen metalezkoak ziren, eta metakrilatoko batzuk erosi eh, genituen, eta bueno, ja, zarata pixka jetsi zen. Eta gero beste gauza bat, e, jarri nuena martxan eta osondo funtzionatu izan zen, izan zen, ba, sobratzen zen fruta, ikasle guztiak ez zuten pieza osoa jaten. Ordan, sobratzen zena astean behin, heste nuen e, errekre orduan eta bitan askotan eta izugarizko arrakasta izan zuen horrek eta bai bai gustora gure gosari osasuntza bultzatzeko <risa> <risa> bai eh aipatu 44 urte eman dituzula txingudi ikastolan eman esan bezala baina ez dakite gehiago eman hala jaso duzularen sentsazioa duzun pues beida eman eta jaso bai jaso asko asko, asko jaso dut, asko izugarri eta ni zorion txoa izan e, txingu dikaztolan. E, izugarri gustatzen zezkit e, aurrak, eta bapozik oso pozik, ez nuen inoiz imaginatzen, nire lana, hain ondo bukatuko nuen, izaren erronka batzen eretzako ondo hasi ondo bukatu, beldur pixka bat ere banuen horrekin, zen ikusi ditu zenbait lankide pos oso profesionalak izan direnak eta izken urtetan nahiko erreta bukatu dutenak, eta Pozik nago, oso gustora bukatut dut taldearekin. Aipatzen e, zenean esperientzia polita izan dela, es, esperientzia berrogeita urteko esperientzia, e, bizi, bizitza oso bat. Nere bizitza osoa izan da. Egia esan, orain atzera begiratzen dut esaten dut baina zenbat gauza egin ditut nik, azkeneko 44 urte hoetan, osea ez, ez dakit, nola antolatu dudan dan nere nere ordutegia edo zeren gauza asko egin ditut, lauz semeala barena manaiz. Eta hoiek ere, pues, egia esan, eh, asko egon naiz berailekin. Nire lanbideare oso garrantzitxo izan da, lau semea labea e, e, euki izan alizateko, zeren ez lehenzituzke izango. Eta berailekin bi ordutegi zeuden den lehen txingudin, eta hor duan berailek zirenean, nire nik hartzen nuen, hamabitan ateatzen ginenan nik hamabitan ditan jaso, berailekin bazkaldu, lauetan nik jaso, berailekin pasarratsaldea, Orduan alde horretatik ere ba izan da lanbidez zoragarria zoragarria Ostokadak Batzen gure ikastolen iragana, oraina e, geroari buruz ere hausnartzeko mangozulela elkarrizketak, e, ibil honetan zehar gainera batxingudi ikastolak hain bat urratxe eman ditu. aipatu dugu, ma, bere garaian ikastolen ikastola zen, gaur egun ikastola izena du, baina, e, gauratuko du ba, publifikatzeko urratxe eman zuela ez dakit zein urtetan. Baina e, du gaita mairuan, e, horri izan zen e, publifikatzeko garaia, eta bueno, nahiko iskan ziren egontziren, batzuk etzeuden publifikatzaren alde, beste batzuk e, privatzu harraitu nahi zuten, ni beti publikoaren aldekoa izan naiz eta, bueno, baino, egia da, e, lehen, zegoen implikazioa, guraso aldetik, beste gauza bazela, eta gaur egun, pues, oso desberdina dela, oso desberdina. Dero, kopurua kere, pues, izugarria onditu dira. Gure ikastetxean, bos lerrokin egon gea urtetan, orain, laur lerrora jetxigea, baino, bai, bai, bai. Bira uste dut ezagit ikasle diren, de behatxe barne, ez? Haur ba. egun, horringuru? Ba, agian geixio, eh? Agian geixio. Lehen mila bosteon ziren, nere garaian, jangela kuardura donaren ziren, mila bosteon ziren, orain ez dakit, agian pixkaba jetxi dira, ze bai lauleerrora jetxi da. Ba, Berra daz garao hartzen, baina azken ba, laua markabetan, xingutik astolati pasaben ikasleko pulbakon donartuta, ba, irun, irungo bereziki, e, biztan lehen, parte haundi bat txingudikaztolako komunitate, eh, zaskan bai, batean? Bai, nik uste dute txingudikaztolak izugarrizko erronka izan duela e, irun pitxin bat euskalduntzeko, eta gu egon gara urtez urte. Eta, bueno, nik uste dut zerbait lortu dela, agian gehiago lortu ziteken, bai, noski baiet. baino erronka handi bat izan du txingudikaztolak e, euskeraren alde, bai, izugarria. el do errota horretan sartuta. egontzara ikasturte ikasturte berrogeita hau ikasturte esan bezala baina hartu ba, berria guzu erretiroa e, beharra da aurrera begira hezkuntzari buruz ere anartzeko baduzu ezdakiite lehen baino OB e, ikusten duzo aurregungo hezkuntza sistema eta txingudik astola, etorkizuna begira aipatu dugu ba, teknologiako ere piixo handia hartu duela e, nola ikusten duzu. Natu zen urteei begira.nik ba, e, ikusten dudan Da, pues, de, gure ingurura etorri diren e, irakasle gazte guzti hauek oso profesionalonak direla, oso ondo prestatutako jendea e, gogoa hondiakin, ilusio hondiakin, ba, ba, gazte tasunak ematen dizun ilusi horrekin oso implikatuak eta nik usteot gauzak oso ondo, oso ondo jarraituko dutela, oso ondo egingo direla, bai bai. E, Dez berdin. Desberdin, guk genituen medioekin egiten genituen doza, guk fotokopia guk egiten genituen ere. Gaur egun, gauza hauetan ere asko aldatu da. Eta orain, pues liburuak bai, liburuak ez, hor badaude zenbait erronka eta bai. bai, bai. Arbela, digital. Arbela digitala. Arbela digitala, ba, niko horendikan askoi biltzen nuen nerek baino Baina bai, bai, bai, arbel digitalaren oski bai ez, bai, bai, bai. Baten, malgutasuna handia ez, behar du irakasle batek e, badenboraren poderioz ere gizarteari aurrei, teknologiei e, ba, egungo erreitatari egokitzen joateko ez. Azken batean eta e, ba, eszkuntzak e, eskatzen duenari egokitzeko. Bai, Malgutasuna handia eta egia esan naizken urte hauek formakuntza handia e, izan dugu. Horren kurri digi famatu honekin, pues erotuta egon gara, denok, oza, bai, zen hori gehi ikasleak, gehi gurasoak, gehi tutoretzak, eta ezinbestekoa diren tutoretza oie, ez, eren gela batenko martxa eramateko, neretzako bintziet, ezinbestekoa dira horrelako, eta bai, Ba zenbait ba, puntu ere nabarmendu nahi nituen ba, txingudikaztola nadibidez ba irungo kilometroak ospatu zen urtea edo ez dakite hola dituzu nola une, une puntual garrantzitsuak. Noski, noski, arogeita sortzian izan zen kilometroak e, txingudikaztola kantolatu zuen. Ni gustu ama izan berrian nintzen, eta motxilan eramanuen ere nere, nere beinat eta bai bai eta gero kilometroetan eta beti parte hartu dugu euskaraldi garaia urtero egiten dugu euskararen eguna oso ekintza politak bai bai noski noski chingudik astrolan ikustuot egondela gauza askotan sartuta bai, beti hor edo garai guztia bizi izan dituzu, esan bezala, ba beste ainbad bezala, baina r Artu berria nabarmendu dugun bezala lagu ikasturte eta gero Irun euskaldundu eta beno ba ondo ba, errotuta jodu zularik e, Irun bien bitartean elkarrezketaren astapenean edo arestean aipatu dugu Arizpe baserrian nekazaletxean aurkitzen ginela hor beste erronka bat izan baituzu urte hauetan guztietan. Hai justu e, nekazaletxe bat bada gaur egun hemen. Bai, bai, bai, gure ametsa zen nekazaletxe bat izatea. Beti pensatzen genuen, erretiratzen gineneako, baina, bueno, ez, lehenago jarri genuen martxan. Eta egia esan, izan da oso esperientzia politia. Eta gaur egun gure semek eramaten dutea aurrera Eta, ba, pozik sentitzen naiz hemen. Hemen, arizpe, hain zuzen jarri genion aritzen azpian dagoelako, guztiz, aritzez inguratu bizi gara Eta toki paregabean, hemen txegoa azpian, gustora, Eta orain, boaz, gure zemen lana, bi zeme eramaten dute, erronka politia dute hauek ere, guztorari dira eta bagu ere oso pozik. Lekuztora garria, egusten dugu, lo bueno, loiteaz gainere, bueno, animaliak, abereak eta bestela jarduerak egiteko aukerare badutela, ez, eh, etortzen diren bisitariek. Bueno, bai, bueno, nire zenarrak oioak ditu, gure zemeak baditu hauntz batzuk eta ardi batzuk, eta ni daukat nire untxia nire untxia txikilin, eta bueno, pues, etortzen diren umetxo entzako ba, egia zan eh, polita da berrogei talagu urtez txingu topatu zaituenak hemendik aurrera kalean, noski, aipatu ba, duzun bezala ikasle hoi e, askorekin topo egiten buzun bezala, bestela ba, hemen arizpe e, baserrian e, topatuko zaitugu, ba, horretan utziko dugu dena momentuz, baina ba, i, ba, galetu nahi nizun azken batean, ba, ipatu duzu berrogei urtez, irakasle lanetan ibi jondotik e, irakatsi bai, baina ikasi ere, Ikaskizunik atela guzu, zer esan berrogeita lagurtetan? Ba, asko ikasidet, asko ikasidet, nik ikustot ikaslekin asko ikasten dela, asko ikasten dela, eta e, jartzen zarela askotan, beraien tokian, eta ulertzen dituzula ba, zenbait e, ezin egon eta egoerak zailak bizitzen dituzte zenbat ikaslek, eta nik ustot e, eskolan dauden orduoiek e, eurentzako ziurtasun toki badela, Eta horrek, benetan, eh, poza hundia ematen dit, uste dut irakasleokor eh, parte garrantzitsua daukagula. bai. Eta gero, bosikasi ditut, pues, eh, batez ere, ni beti gelan, aipatu izan dudana beti da, errespetua. Izan gaitezke desberdina pensatu dezakegu desberdin baino denok errespetatu behar dugu. Eta gero, empatiare, bestearen tokian jartzeare, ze garrantzitsua denez. Hori nire saiotan hori izan da beti bitzoiek, errespetua eta empatia eta, bueno, ni pozik nago, pozik nago nire talde hauekin. Eta gero, egin diaten agurra eta barren, inoiz imaginatuko ez nuen agurra egin diate eta oso pozik egia esan, etorri ziren aurtengo ikasleak, etorri ziren nirekin hoen dela berrogeita irurte ondakoa, hoen dela hogei, hogeita bustu urte Ba, ez dakit, ba, pozik, ni orain ez naiz konturatzen erretiratutan, hauenik, konturatuko naiz irailaren batean. Hainbeste urtetan, joan naiz egun horretan, eta urten, ba, ziur aski lehenengo negarringo dut, eta gero, pozik, ospatuko dut. Egun horretan konturatuko naiz. Amaia gorrotxategi aizpe olea, eskermila, eh? eta izanuntza. Ez horregati, eta bueno, lehen esan duzun bezala, pues, badakizute arizpe irekita dagoela nahi duzutenean bisita egitera etortzeko. Hemendi pasatzen zeatenean, basartu, lasai. Kanturen batola ola maite buzuna edo elkarrezketa bukaren agurtzeko edo Kantu kutxun bat, kutxun mal bat, ima duzu bai, Azko guztatzen zain, nire herriko maite Edo Xabierletaren edo zen Bai, Xabierletaren edo zen Bai ja zu berde lurgozo gordantarie Zerotar odia ino amon diosko senti pelaren zure espaineta loratus noa pois se